السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يجاهده الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون.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 wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd salim Nabi rahsulul karim syahru dien sempena dengan Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir dan selaurin ini boleh Allah sekalian kita pada ayat 97 yang berikutnya daripada surah ta ha iaitu lafzulllah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala fa dhhab fa fil hayati an taqula misas Wa innalaka maw'idan lan tukhlasa wanzur ila ilahika alladhi dhalt 'alayhi 'akifa lanuhariqanahu thumma lanansifanahu bil yamni asfa inna ma ilahukumullah alladhi la ilaha illa hu wasi'a kull shay'in 'ilma saddaqallahu al-'azim Musa berkata pergilah engkau Maka, sungguhnya dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku dan kau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat Dan tidak dapat kau hindari Dan lihatlah sembahanmu itu yang kau tetap menyembahnya Kami pasti akan membakarnya Kemudian sungguh kami akan menghambulkan abunya ke laut berserakan Sesungguhnya Rabmu hanyalah Allah Tidak ada ilah selain dia pengetahuan Pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu Para pendengar yang berhenti dan dikasih ufian Jadi dalam ayat ini Bila Musa telah mempastikan bahawa Samiri telah menggunakan kesempatan untuk memperdayakan Bani Israel Dengan mengatakan bahawa ini merupakan Tuhan kamu Yang Musa telah pun lupa untuk mengambilnya, untuk menyembahnya, untuk mengajak kamu menyembahnya Kini Nabi Musa telah mengenakan kepadanya tindakan Doa Nabi Musa dan hukuman yang Allah kenakan kepada Samiri Pergilah engkau, sungguhnya dalam kehidupan dunia engkau hanya dapat mengatakan jangan menyentuh aku Maksudnya, dalam ayat ini, sebagaimana kamu telah mengambil dan menyentuh apa yang tidak patut kamu sentuh dari jejak, kaki, kuda, jibril itu, maka hukuman bagimu di dunia adalah, kamu akan mengatakan, janganlah kamu menyentuh aku. Maksudnya, di sini tentuan kebanyakan para ulama Tashir, contohnya, Imam Al-Bagawi, Ibn Atiyah, Al-Nalusi, Ibn Qasir, Ibn Jari, Pabariah, yang banyak mengatakan bahawa dia tidak dapat menyentuh orang lain, dan orang lain pun tidak dapat menyentuhnya, kerana akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua-dua belah pihak. Dia sudah berharap Kalau kita perhatikan perkataan Misas Ini diambil daripada perkataan Masa Yang digunakan untuk Menggambarkan sentuhan Kalau kita perhatikan Al-Quran Al-Mas almas lamsi Seperti dalam Kamus Al-Farid Sebagai contohnya Kamus Al-Aziz Masa ni bermaksud Sentuhan Dalam surah al baqarah Sebagai contoh Wa'in tala kutumuhun min qabli antamasuhun Tari-tari merujuk kepada jima merujuk pada hubungan dia digunakan sebagai bahasa kiasan yang merujuk pada nikah. Surah Al-Baqarah lain la junaha alaikum in talaqtum nisaa'a lam tidak mengapa kertas kamu kamu caraikan seorang perempuan yang kadang -kadang belum lagi menyentuh mereka begitu juga surah Ali Imran dia Allah gambarkan kisah Maryam anna yakunu Waladun walam yamsasni bashar bagaimana aku boleh mendapat anak sedangkan aku tidak boleh disentuh oleh di mana-mana lelaki pun itu sebab digunakan perkataan masis ataupun misas masa ini merujuk kepada kinai an nikah bahasa kiasan kepada nikah kita pun orang Melayu menyebut perkara, perkara yang sama jangan sentuh anak saya sebagai contohnya perempuan yang mahu kepada suami jangan sentuh diri saya jadi maksud sentuh ini adalah menjurus kepada hubungan suami isteri. Kadang-kadang pergaduhan asal juga menuju kepada junun. Nanti ada peluang kita akan lihat bagaimana hukuman terhadap orang yang mengamalkan riba. Ah ya gerilah sentiasa kita terlibat dengan riba. Riba ni berlaku dalam sosial sekarang susah nak dielakkan. Tidak akan ada yang dapat selamatkan walaupun daripada debu riba ini pun tak ada dapat menyelamatkan diri kepadanya. Akhirat di hujung umur dunia seperti sekarang zaman fitnah tentu ini milik Allah swt. Jadi Allah memberikan gambaran terhadap hukuman orang yang mengamalkan ribak. Ya ha, orang yang mengamalkan riba ni akan bangkit akhirat besok seperti orang yang kena junun Masnya yang besok kena ini sentuhan syaitan iaitulah histeria, orang yang gila, orang yang Ditimpa gangguan Begitu juga orang-orang kafir Menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim Seperti yang digambarkan Allah Subhanahu SWT Ayat ke-80 Surah Al-Baqarah Orang Yahudi khasnya dan orang kafir Mengatakan kami tidak akan disentuh pinaka, Melainkan beberapa hari yang pendek Beberapa hari yang tertentu saja. Kadang-kadang masa juga Dia merujuk kepada maksud Menyentuh ataupun menimpa dan itu lakukanlah masakh tumul wasa wad dara wa zulzilu Dulu surah Al kamar yang pernah kita bincangkan ruku mas saqar Dulu surah aziz juga kita telah bincangkan masani dur wa anta arhamur rahimin pernah kita bincangkan kisah Nabi Ayub ini timpa penyakit sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan surah sad pun pernah kita bincangkan dahulu masani syaitan binusrin wa azab kita pernah bincangkan ayat-ayat berkaitan masal ini jadi dalam konteks Sebutan Allah SWT dalam ayat ini tuan-tuan Masa yang digunakan di sini untuk menggambarkan Dalam kaitan Si Musa as ini yang telah melakukan perbuatan Syirik kepada Allah SWT Mengajak orang untuk syirik Jadi ini merupakan Satu Hukuman yang ditimpulkan ke atasnya. ini Setengah pandangan mengatakan ia di boycott dari masyarakat sehingga Dilarang untuk bergaul Tidak boleh berjumpa dengannya Tidak pula boleh memberinya Seperti yang berlaku pada tiga orang sahabat Yang menguzulkan diri tanpa sebab Yang munasabah dan pelang tabuk Yang telah kita bincangkan usrah surat yang lalu Ada juga yang memahami Di kalangan para ulama' tafsir ini Contohnya Mal Barawi Ayat ini menunjuk kepada Engkau wahai samiri Akan mengalami kehinaan Sehingga tidak ada seorang pun yang akan mendekatimu Dan seorang pun tidak akan suka kepadamu Ada pula yang mengatakan Di sini maksudnya doa kebinasaan ke atas sahamiri biasanya di bahasa harap kalau kita lihat yang digunakan Allah di sini fa'inna laka fil hayati antaqulala misas ada dua teknik uslub berbahasa dengan seorang mukhatab kalau kita sebut laka biasanya merujukkan kepada satu yang positif dulu kita pernah belajar perkataan sebagai contohnya doa un lahu mendoakan kebaikan baginya tapi kalau doa un alaihi Ala ni biasanya merujuk kepada negatif. Tapi mengapa pula Allah menggunakan ayat di sini fa ka fa innalaka bil hayati an bagi kamu seolah-olah macam baik di dunia ni kamu tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, tidak boleh mendekati orang lain. Dalam dua tafsiran yang berbeza. Jadi di sini adalah satu penggunaan yang ada dalam Quran yang merujuk kepada almadh Walakim, makna yang wujud di sini seolah-olah macam pujian positif tapi sebenarnya mengandungi makna celahan, cemuhan serupalah dengan ayat Allah SWT bila menggambarkan tentang orang-orang kafir yang akan dihukum bi berilah berita gembira kepada mereka, ingatkan baik beri berita gembira kepada mereka terhadap seksa yang pedih akan menanti ini satu teknik bahasa, dari segi psikologinya biasa digunakan untuk menambah lagi kejian atau cemuhan terhadap sesuatu individu itu perapun dengan jelas hati yang dikasih orang jadi ada bagai tafsiran di sini mengatakan sama ada ditimpa penyakit yang menyebabkan demam yang berpanjangan kalau orang mendekatinya pun memadai untuk menyebabkan dia pun ditimpa penyakit yang sama ataupun pandangan kedua mengatakan bahawa tidak ada interaksi antara dia dengan orang lain sehingga dia dipulaukan dan pandangan ketiga mengatakan dia telah ditimpa kehinaan sehingga menyebabkan orang jadi benci dan meluat kepada dia Dulu kita pernah lihat pandangan Ibn Abbas RA, Bahawa melakukan maksiat ni tuan-tuan memang menyebabkan banyak hukuman pada seorang Muka menjadi gelap, hati menjadi hitam Kehidupan menjadi sempit rezeki menjadi jauh Dan dibenci oleh orang ramai kan tuan-tuan Orang melakukan rasa ni maksiat, mukanya akan hilang nur tuan-tuan Sebaliknya orang melakukan ketaatan kepada Allah s.a. Allah keberi pada wajahnya nur Allah bagi hatinya terang, mudah untuk mengingat. Melakukan dosa menghilangkan ilmu, tuan-tuan. Rama pernah bertanya, kenapa ilmu boleh hilang? Kenapa hafazan jadi kurang? Jawapannya kerana melakukan dosa. Itulah jawapan guru kepada Imam Syafi'i iaitu Imam Waqi'. "Sakautu ila Waqi'in an su'i hizzi fa arshalani ila tarkil ma'asi wa anbani bi anna al-'ilma nurun wa an la Aku mengadu pada Waqi' tentang ingatanku, lalu dia telah menjelaskan Jauhilah maksiat Kerana maksiat itu menyebabkan hati menggelap Karena hati yang gelap Tidak diberi nur oleh Allah SWT Tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat Hatinya akan hilang nur Lalu lupalah ini kepada ilmu Entah ada muli kemasyian Antara sebab Allah cinta dengan kita Dan sekaligus menyebabkan makhluk cinta dengan kita Karena bila Allah telah cinta kepada kita Allah akan wahyukan kepada semua makhluk Untuk cinta kepada kita Langit yang berlapis lapis itu dihuni oleh berbagai makhluk Allah sebenarnya tuan-tuan Seperti yang kita ketahui Nabi Muhammad SAW sendiri telah bertemu dengan Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh Sebagai contoh Nabi Musa, Nabi Isa dengan beza-beza riwayat -beza Seperti yang ada dalam surah al Isra. Kisah, Israq dan juga Mi'raj Nabi Muhammad SAW Maka Allah akan menguahyukan kepada semua makhluk langit untuk cinta Kepada seorang itu Dan bila Allah cinta kepada seorang itu Makhluknya telah diilhamkan untuk cinta kepada seseorang yang dimaksudkan itu makhluk langit mencintai, makhluk di bumi pun cinta kepada ini, maka rebutlah cinta Allah tuan-tuan bukannya cinta manusia yang bersifat nisfi, separuh-separuh kita bagi dia duit, dia pada kita kita buat baik pada dia, dia cinta pada kita kemudian lupa nak membalas semula apa yang kita pernah buat dahulu maka rebutlah cinta Allah tuan-tuan Antara perkara ni Suhaib Ibn Qayyim dalam bab yang menarik cintanya Allah kepada kita dan juga disebut oleh Imam An-Nawi dalam himpunan hadis ri Salihin pada bab menceritakan tentang mahabbatullah mahabbatillah cintanya Allah kepada seorang Yang pertama tuan-tuan kita ni sibuk dengan perkara ketaatan kerana Ibn Ghazali pernah berkata alamatul iradillah anil abdi ishtighalu bima la ya'ni tanda Allah SWT tak suka pada kita Allah benci pada kita tuan-tuan Maka kita ni sibuk melakukan benda-benda yang tidak menetangkan manfaat bagi kita Perhatikan muhasabah di suatu harian kita hidup Apa yang kita buat? Semayang pada waktunya tak? Lalu kita sibuk main game Sibuk sembang tentang aurat orang lain Kaiban orang lain Menulis dalam blog pun menulis tentang fitnah pada orang lain Ini agak-agak Allah cinta kepada orang seperti kita zantan Lebih jelas lagi kata Ibn Qayyim Tanda Allah cinta pada kamu Kamu sibuk membaca kalam Allah dan anzalnahu ilaika mubarakal liyad dabbaru wal yad wa liyadadzakkar ul albab surah sad yang kita bincangkan dahulu kan lagi Allah mencemuh kan kita baca quran al quran am ala qulubin aqfalaha apa kita tak ada masa untuk baca al quran ataupun hati kita telah ditutup untuk cinta pada Allah hati kan tuan-tuan mulik kat asian kalau nak tahu bagaimana kedudukan Allah kedudukan kamu di sisi Allah maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu banyak Quran yang kamu baca seharian banyak Facebook yang kamu Dampingi Lebih banyak dengan Facebook ke Lebih banyak dengan baca Al-Quran Al-Karim Dan masuk bulan rajab Lepas ni tunggu tak takpun nanti Syabat datang Ramadhan datang Kamu masih tertia-kial Belum lagi baca Al-Quran Al-Karim Malang tuan-tuan Yang -tuan, mulakan masyarakat Yang kedua Tanda Allah cinta pada kita tuan-tuan Dan sekaligus akan menyuapkan Cintanya makhluk pada kita Sibuk dengan melakukan ibadah Nafilah dalam hadis 40 yang kita semua menghafalnya Allah s.a.w. telah berfirman Man aada li waliyan faqad adhan tuhu bilharb Wa ma taqaraba ilaya abdi bi syaini ahab Ilaya mimastaratuhu alai Wa ma izanu abdiya taqarabu ilaya hatta you wa know? Tengok? Sibuk dengan ibadah nafila Ibadah sunat Ibabkan Allah sayang pada kita Tanda Allah sayang pada kamu setiap Kamu sibuk dengan ibadah sunat Dua salat sebelum subuh Dua salat sebelum zuhur Rawatib ni kan Dua syarat selepas zuhur Dua syarat selepas maghrib Dua syarat selepas isya' ni sepuluh Sunat Rawatib Yang mu'akad Qabliyah Ataupun Ba'liyah Tentang ni Sayang, Kita sedang menceritakan Kenapa Syamiri ni dibenci Kerana dia Menggambit kebencian Allah Pertama ni Lalu makhluk pun cinti, Benci kepada ni Kebenciannya Di bagai bentuk lah Semua ada penyakit Nimpanya Wajahnya hilang nur Kehuduhan mulut timbul Hilangnya hitamnya Wajah tersebut Hingga hilang barang penarik padanya ataupun diri tipu penyakit mengikut pandangan yang berbeza-beza merujuk pada misaj sentuhan maknanya tiada sentuhan sama semaknanya sehidut rohaninya jaswani baik semuanya terhindar daripada beliau kerana perkara syirik yang telah dilakukan oleh ini insyaAllah dan kelihatan kita akan tinjau lagi beberapa sebab yang menyebabkan cinta Allah jatuh pada kita ada lapan sebab seperti surat Ibn Qayyim oleh Imam Ghazali dan Al Middin maailah kita cuba melakukannya dalam video Agar kita dapat cinta Allah barulah cinta makhluk akan datang belajar tentang cinta makhluk tanpa memokuskan cinta Allah adalah satu benda yang sia-sia sehingga kita mencancang kuliah kanak-kanak perkara ini Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa alamin wa barakallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh